Bonjour. Bonsoir. Buenas días. Buenos días. Buongiorno. Guten Morgen. Good morning. Good morning. Good morning to you. <farting> mir mëngjesi dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjesit në vallet e Club Fem në 104. Edhe në ekranin e klapë të vës Mirëm Gjes Me blendinjeri Mirëm Gjes Altinin Olten Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Lorin, Mirëm Gjesi Mirëm, Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Sjeni sot Mirëm Gjesi është dhe martë Kërët së ditë smerë Jo në shgënjel kërë kërë parë Pse? Unë përsa të shetë djelë sot Po djelë është Qërë është? Po, të më shmangjes herë. Nuk ata herë për herët si është. Si është, si është si, si me pak ecuditshme. Si është, si si si e vrentur si domosdosh. Është pak, ashtu. Ju që gjithë ndiheni njësoj. Me sa duket. Sa <laughs> si është, si mund ta përshkruaj? Njësoj e dembelosur, e svarritur. Si koë, domethënë ti ndihesh ashtu. Fta ose të bën të ndihesh ashtu. Po, ndoshta na bën ne të ndihemi. Normalisht ku aty mësi ndihet koha atamar. U ndihen për vete. Si një shfryrje kështu. Se unë dhjemë shumë mirë, unë dhjemë shkërqyë shumë. Ua, na ibi që ka kjo e mjërë ajo. Shumë mirë. Në faktë kështë duhet këshë. Që ndihë shumë mirë, se ndryshë, po të thoshë jam kejshë, jam kejshë bërës të të të të të të të të... Nuk është të shkër e ti shonurit kejshë, është pak e zvarritur, do mundë të fikur zhdoj gjecë në shumë nga daljë. Pra pra, duhet temi që jemi shumë mirë dhe Esbarritor Esbarritor Se colgisca Eça Nsum Gata Sito mais espelho Não é assim que a xingata Pacto mais espelho né Right Se espalho que a tira essa Uma mistura Ora Esnha esta É 3 minuta É Ai, declaming um, a crowd theater E isso é condição Ah, me lembrasse É Esbarritor Esbarritor Esbarritor Esbarritor Esbarritor Esbarritor Esbarritor Esbarritor Esbarritor Esbarritor E kudi unë është dhështë a fundi vitit, do marrë me i psikologë në studiot, nga të regoj se të shfarë i bënë... Shfarë unë do të njështë të tani, kur ishën të veqër, kjo ka shënë koa më eksituës e vitit, në kuptimin... Oh, oh, oh. E, më për tjeprius, për po, po, me tje për risënë, po... Njësim këtu do vlon ditën. Ja, gjë të gjashtë për nisjen e zvarritjes së sot të pakta, ndryshe nga ditët e tjera në mëngjes, nuk ka pasur shumë njerëz në autobus. Jan pushim apo? Njerëz që janë në autobus. Muamu duhet sikur kishte dalë më herët se duhet. Do them se ky është fillimi i një poezie jeri. E prandaj mu duk si e zvarritur. Nuk ka shumë njerëz në autobus, pastaj vargu tjetër. Kur un dal rreth orës 6:00 të mëngjesit, autobusat janë gjithmonë plot. Kur sot kishte ndodhur diskate tjetër, kishte vend lir. Sot kishte sot kishte pak van... njerëz. Wow. Si të vazhdohet i ti? Nëse të haj pse i varg. Sot Ma, ka me... shumë njerëz në autobus. Ti je varg, pastaj një varg deri ta bëj Altini, pastaj një varg deri ta bëj Olta, Lori, sojmë. Po e duhet ta nisem ndryshe. Hah, si do ta nisim? Dita nis ngadal ngadal. Po, oh, po. Dita nis me svaritje. Dita nis ngadal ngadal. Mhm. <laughs> vazhdohet tani. Dita nism ngadalësh, më poetikaj, mos them ngadalë ngadalë. Ngadalë, okay, ngadalë. Vetëm një herë. Ngadalë. Po vargu imun e kam unë kam gati. Hm. Ka vende bosh në autobus. Altin. Mhm. Ës uni për humbur mes mendimesh. Vazdoi për në punë. Në sekondë, ja. A bëri dy vargje. Okej, okej, okej. Ma bëri kësaj, pëlqejoj. Le ta mbaj, le ta mbaj. Unë i përhumbur në për mendimesh. Mes mendimesh. Mes mendimesh për humbur mendimesh s'm poeti <laughs> Holta <laughs> pyes veten vall çfarë ka ngjarë çka ka duhet të themi po është strofa tjetër kjo A, që, që se bëri pranë pyes veten pra. <laughs> pyes veten, veten vall çka ngjarë pse nuk është kjo strofa duhet ah pretonim Lori. Lori. Ji e mbyll Lori. Lori. Lori. Dohet një finale e fortë. Kujdes. <laughs> Në janar ritet çmimi i biletës autobusit. <laughs> Au, pa lidhje fare. Na prishin poezinë. S'dëgjova atë. Po bëjmë përpjekje Lori. Por goma nuk, okay. nuk dihet. E, të intereson pa kësaj gjë. Mh. Di algo që me poezinë e kryo. Është shumë lehtë, shumë lehtë. Nuk e di të paguhen për këtë. Poet. Ma e në shmime, po përshkruen libra, shesin libra ja, ku kem, Dita njës nga dal, ka vende bosh në autobus Dhe unë përhumbur me ndimesh, pjesë vetën baldë që kanë gjarë Po vjen një nari <laughs> Bukur, bukur, A, një, nice Një nari, eze më parë një nari është atësari, mm -hmm. rritës biletës, gjitha <laughs> I ka përënda shumë Baba Demir. Këna mas vângënim, jesit më jdashur kjo është radio. E po po po po si do të klub të bëj. once could see but now i'm blind to try to try i walk away this time please you're still in my shoes you just might see what i got left i got it all to lose i'm such a fool kid yeah. let's go And take this We will be together in the taste your kiss all along to my pain If we get lost I'll take your hold I'll go back back back back back where I belong back where I belong I'll go back back back where I belong back where I belong Don't let me and you Entangle with this truth Don't let me and you I'm such a fool here yeah. Let's go, I am take this We will be together Let me taste your kiss Oh no, to my name If we get lost I'll seek your home oh, I go back, back, back Back where I belong Back back back Back where I am from Wasted on my eyes Feeling just like I feel every single night Every time I'm like a movie reel Back right back to the start Right down to where it burns When you feel my heart Let's go I can't take this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 where i've been on Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. So far I love you, on a blur what you for tonight, you have me. Kur dëgjoni këtë këngë në radion Klubi Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mos më tekst, këngën e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një durat. ora 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin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 Frida dhe rreth 30 udhëhesë të tjera të ushuara të lëvizjes së grave krijuan Organizatën Kombëtare të Grave. Në vitin 1975, legjislacioni i ri radikal në Mbretërinë e Bashkuar i dha të drejtën gruas për pagë të barabartë dhe status në vendin e punës dhe në shoqëri të njëjtë me burrin. Në vitin 1982, Jamajka vendosi pullën e re me portretin e Bob Marley në shenj përkujtimoreje. Në vitin 1986, ish kreministri britanik Harold Macmillan ndëron jetë në moshën 92 vjeqare. Në vitin 1997, Hong Kong filloj vrasje në 1.250.000 pullave në Afrika e përhapis të gripit të shpendve. Në vitin 2000, dëbora e madhe dhe mi e gulla izolon rrugët e britanisë. Termometri shënoj në në zero grad për katsishkoj në minus 30 grad gjë që vështirësoj linjat e kurudore dhe aerore në Midland. This is Club FM 100.4. Shtamë 13 10 minuta në këtë momentin në klubin e mëngjesit në Club FM, mirë se keni ardhur. Çdo gjithë miq, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam blende këtu bashkë me Jeri me Aldinën Olden e Lorin për një tjetër mëngjes me tingujt e lumtur të Club FM. Tani, ëhm uh -huh. um, Ijevi ka gati frymzimin për sot. Mm -hmm. Olga mm -hmm. eh, do të na informojë mbi situatën e motit, e le të shohim se ç'sjhet në të segmentin. Do të dukur të pikoj sot. Po, është segmenti më më feminin i emisionit tonë. Mi okay. vjen. Atëh, shprehja që un kam uh, zgjedhur për oh. sot është nga Voltaire dhe është kjo: "Duaje të vërtetën dhe fale gabimin." Hajde Voltaire, hajde. <laughs> e le Voltaire veut Mm. Duaj <coughs> <coughs> <Mierisht. Mierisht>, <tun> si, okay, si. të vërtetën dhe u rrei gabimin. Më fal, e fal gabimin. Më fal, jaltin, fal. Duaj të vërtetën të falim. Mirë, mirë. Si si dukemi? Si si dukemi? Mirë, mirë. Le ta pranojmë situatën. Duar të vërtetën të ta falësh gabimin. Pa. Kur të ndodhi njëriën tuaj që të përballen në një situatë si kjo, do ta kuptonin. Ti të gabimin falshëm të tholdnë, se ka ca gabime që si fal ku. Nuk e fal dos. Çilla. Si le të jem tuaj. Mish si <laughs> okay. uh, okay. si e habi sistem. Ja bimën si falen ku. Ne, dhe pyetim, do ju s'nd bashpark. Që kemi si na thonë ata, ne ndërvolta. A tani i gati po, sigurish, sigurish. për montin? Po sigurisht, i bëni. Me muzikë për ty, ja. <him> <saat> <share> 6 gradësh në klo... në këtë momente dhe 15, 14 dyot maksimale për sot. Edhe i halti. Se si po mban tek açit, edhe musire. edhe një. <lash> A janë ditë ortale. Ja 2-3 fillon. 6 gradë është në këtë moment, e 14 maksimalja për sot, 3% janë shanset për shi, që do thotë nuk kemi shi. Me siguri. Wow. Do dal dielli koleg. Që thos janë shanse shumë ulta, ulta. Pa problem. Mm Faleminderit, -hmm. e kuptova. Tregujim 33. Përgatituni për datën 3 janar. Mhm. Se do fillojmë pikaj pa pa. Merdate. E di gjon, më shiko pak temperaturën në datën 2-3 janar. Sa është temperatura? Në datën 2 dhe jetë e ulta një grad dhe maksimalia 10 grad Po në datën 3? Nuk e t'ipsa rritët, shkon 7 grad me minimalia dhe 12 okay, jetë maksimalia Falemi në deri Falim të lte okay. Se gojët e liga thonë që jave parë në arit të jetë eftot Se o flasë për gojët e liga në shi. rake? <laughs> okay, që thonë gojët e liga? Se nuk e të shumë Po A imagjinoa Goet e liga në ndonjë stacion tjetër për shume edhe jet që është këto Goet e liga. Wow. Kokun kokusota. Po Dobrë. 7:16 minuta në këto momente ne do të kthehemi shumë shpejt me Eliza Zulitun në kruinë e mëngjesit në Club Fem në 104. Ora son stade 22 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klub BEF mi ishin pikë 4 dhe në ekranin e Club TV's ne ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe jemi je, gati për anagramën e ditës sot, sot me je je <laughs> anagrama në klubin e mëngjesit Anagrama për ditën e sotme është nose tonin icca wow është pak reticent reti Nëse tonin itësa Shtu e ashtu Tonin itësa Nëse Tonin itësa 069 27222 Dërgoni mesajtë të uaj 069 27222 069 27222 Për zjidur anagramën Sot në klubin Mgjistit, në në 104, në, ë, së, e mgjësit në klubin e mgjësit në klubin e femën 104 N-ë-ë-s-ë-e-t-ë O, në, i, në, i, cë, a Nëse tonin, i, cë, a Wow, tamam, wow. Shumë tamam, wow. të vështë I kemë më fyrë keshë gocat Për një kontrol të plot mjekësor nga, mm. nga spitali amerikanë Kontrolu i plot mjekësor nga spitali amerikanë për anagramën sotë Në kleb e fem në i në qënë pi kater Nëse tonin, i, cë I, cë I, cë Hama jero Stuk Në vetullat ngrituri. Dhe s'ulet e vështirë. E vështirë është. Mm. E vështirë është, sepse e kam bërë, e kam bërë vet. E kam bërë të vështirë. Kam dashur që të bëj të vështirin me këtë. Je ja që dalm ban. Ah. Bravo, bravo. Kur doti? Për cilat janë gabimet që nuk falni? Është pyetja. Është një pyetje që ka lindur si pasojë e një bisede që po bënim me ortën mm -hmm. këtu. Mm -hmm. Nuk e bënim të qesit, por është një pyetje e uh -huh. mirë gjithsesi. Cilat janë gabimet që nuk falni? Ofta un mendoj që të takon. Tanisë. I takon tanisë ta është ti me të gjitha. Po. Cilat janë gabimet, të cilat ti nuk, nuk i, i fal? fal. <laughs> <laughs> <laughs> un traz dine çu gabim. Okay. Nuk fula të gabim. Gabim të, po, po, të madh, do rregjim, do vim pa falshëm. A vë? Po. Ky është gabimi i pa falshëm. Mhm. Mm Shumë mirë se ka njerëz që e konsiderojnë faj. Po. Eo jo, gabim të madh bile. E vim i madh. Mhm. Mm Kështu që Kjo është i vetni? Mohtata. Nuk e fali Kjo është 30, Pasaj Pas tjetri është uh, uh, Kurëtën një gotë nga kompleti i rëndësirë shumë i shpis <laughs> Qërë është ai që ju ka sëllë kush Ka o, në një këshumë Qërënë si ka i që Gjërë që bushi abë? Jojo, thjeshtë që është më i bukri e dhe nuk duhet Ti më së pëjë së krija ka që butë Se je e egrë dhe e bështirë Ashtu ja Po, kështu ja Je e egrës <clears throat> Je je. Je gjëse kënga, je këngë e gjësir, apo je humbulim gjësir. Është kjo e dytë, është një këngë. Është kjo e dytë me siguri. Je mos më thuaj që edhe këngë tjerake. Nuk e di. Dukose është Por ko e njëri. Je ja, ëmbla ëmëlsisht. Po do të thotë Firag është. <laughs> Energji e kështu. Po shojmë. O jeni po ti ke kemi ke ngabim që ti të falësh për shkakun? Përveç përveç tradhisat e Zuri Olta, tradhia nuk nuk falet në futboll. Varës, po varëse se kë do juajm gabim. Megjithëse ka njerëz që i kanë falur Olta, çunçi shu... kanë bërë gabim, kompromis. Kan bërë gabim. Kan bërë gabim. Po të falësh tradhinë është gabim akoma, mëse. Më madh akoma. E kuptoj. Oke, mirë. Dohet vërtet të fal gabimin thotë ai. Po, Lere... do pa po, vërtet. Po, Ai vërtet apo? Volteri, po, mm -hmm. volteri është, është i madhur Lore tani. E ha? Me zemër gjerë. Ti ç'do thoshë për shkak të gabimit të Stefan? Nëse do të isha gabim, gabim uh, mua nuk më pëlqejnë njerëzit jot sinqert. Ata që më mm -hmm. ashtrojnë vazhdimisht. Nëse do juaja gabim, ëh, se pastaj të met kështu. Ëh, uh, po, vjedhje, nuk do e fal kurrë. Nëse fal kurrë. Në por më sigur të të vidhë me një njerëz, por më ku di unë tani. Altini është ndër, ose Lori të të vidhë Një nga produktet e tua kozmetike nuk do të fa falje kur, kur. vjedhjen. Është më mirë që të vijsh të ma kërkosh çëska dhe un janë natyrë që i fal <laughs> gjëra. I kam vjedhur hirin. <laughs> <në t 'alën laughs> Tani është edhe ruzhin. I kam vjedhur hirin e kremën e duarve. Jo, jo. Jo, jo. E viçëse që bërdh. Nuk e fal vjedhjen asnjëherë. Okej, apo ke? Ja pra, nuk fal vjedhjen. Imagjinoja. Të të shkojë burri kësaj në shtëpi për shemund me një peshk të vjedhur. Vetësisht kam vjedhur. Tak çohit e vendi se se fal kur kurse ti Kurse ti me kdo të njim e jo të ratë dhja jo këtionë se qfarë Ne isa, oke okay. Fakale zetë Fajrët sej me ndonë Ishte, ishte shumë lutar. interesantë Nëse tonin Ica është anagrama 069 27 222 A ka më nga bimë që se falë një kur Qfarë është kuj nga bimë? Ta të gjojmë nga njerëzit Ta tim e dhe se cilat e njërët që nuk duhet në bërë Për cilat ka tolerancë zero nuk, nuk, nuk i dinit, a Po më pyetën te morën vesh, vjenin një edhe 30 vjet. Tanë këtu ka njerëz plot që tradhtojn, ka dhe plot njerëz që vjenin. Kjo që nuk është se. Nga... Po nami me këto, kemi veshë midis njerëzve. Po, pikërisht, pikërisht. Ka njerëz që i falin dhe i tolerojnë. Sepse puna është vetë për ballësh se gjithçkujt thonë. So, po shumë veta kanë fal tradhtin kur për ballësh ose gjë tjetër rola. Ëh. Mm. Se ke kaç vite më <laughs> <në> burrin. Si <laughs> e thua? Ha mora lirë. Ika, fmia, mëse, dhe arti. Ai thënë, nuk më njeh akoma. Uh... Sa shtora, 7.28? Super, nuk me njerë komaqin uh, Nga, Nga ora tete gjysë dhe ndushëve <laughs> <laughs> të gjimin Ta një gjem Billy Jean, mishtashur në klubin e mqesit, Michael Jackson Ora 7.27, minuta përshkon 7.28, më mqesi Mirë se keni ardur në program, ju përshëndesim që të gjithë e orëmi ditë mbar është ditë e martë, në faktë, as pak tërës, kër njështë me klubin e mqesit Dhe është dada 29 dhjetarë tara tara tara tara tara mirë se kini ardëm programin e dashur. Përshëndesim mm -hmm. që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Është 7:32 minuta në këtë moment. Mm -hmm. Jemi me klubin e Mqjesit, vallet e klubeve femرة na grama është në Setonin C. Jerim lajmëron se ka një i tepër është nëse tonin ca. Mm -hmm. në Setonin C. Mhm. Toninca. 069 20 70 222. Po, në Setonin C. Mhm. N e s e o n i n c a Deka toninça Mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm Bravo O bravo ty Jo bravo po, mu O bravo ty Nuk e bër të flasi me vete <laughs> po së gjejmë dotën? Nëse tonin ca, është e gjën, e gjën. Hey, um, let me me një pyetje të vogël nga aktualiteti. Mund të bëj një pyetje të vogël? Mm -hmm. Aktualiteti. Te ago bien. Faleminderit do el tim. A dhëra pyetja është kjo. Miq të dashur, ka patur një ndeshje shumë të fortë në Angli. Kavem një ndeshje futbolli. Mhm. Mm Cila ishte kjo ndeshja? 060 2070 222. 069 2070 222. 22. 22 22. Tum tum tum. Okej? Okay? Decord. Okej, okay, let's show him. Kush kush është më i informuar mbi ëh uh, mbi këtë ndeshje? Mhm. Mm e madhe që u bën në Angli. Ti e di Lori po? Jo, ja, jo ja, nuk e di. Mm. Di di di di më përplasje dy klube vetëm mbaja, etj, etj, etj, etj. Kështu që. Më e Lori nuk shikon sport ndoshta. A, nuk, <susur> nuk shikon sport. Nuk, nuk, nuk, pares, ja, nuk po ka shaqi dhon. Nuk ka? Po, poçel. Një Barcelona Real. Njëherë Barcelona Real po, po kjo jo, po flasun në Angli. Zakonisht vjen në Spanjë. Zakonisht nga Komshiu dëgjojmë. Vetëm po, jo, më shikon aty po shkurton aty, është. Nuk mund të vizitoj ndeshun, ata kalojnë po. Lore nuk është se dhe... po nice nuk ti jep sikur dha drejtë nuk ti jep zotit gjithë. Sikur doli në pension Fergusoni, mendova që nuk duhet me me pamë. Po pse? Po jam ja, vati një fjalë. Shebi me Fergusonin. Bashish <laughs> okay. shohmë futboll. Ishi juniri i Lagheon, ekstrem fare. Tregoj ty erim. Sikur ka lënë Fergusonin futbollin sukses. <laughs> ba. <laughs> a na do vendim dolich, s'do me pamë. <laughs> futboll. Nice. Po Fergusonin kanë më më ja, kthyë apo hiç? A i vetë shëf? <laughs> <laughs> Se i bje në që ose a i mund të jetë të dhe i që shëf? Më, futbol. 7.35 minuta. A ka në një, a ka në një gjithë që nuk e falni kur. Ka diçka që nuk e falni. Për cilën ju, sa do zemër mirë a shpirt mdhenjë tjeni, sa do gjersit këtë, Krarori juaj, mm -hmm. për të falur e për të duruar Kata gjëra që nuk ju anë banë Cina është kjo gjëja që ju nuk e falë një kur është pjodja që kemi sot për ju Të në krybin e mqesit Për a bëjmë vetës, për ju a bëjmë dhe juve Unë të shkërë një status në një minuta mm -hmm. për dy Në fashën do në Facebook Në mënyrë që të mund të përgjigjeni atje ose mund vinin në 0692070222. Njeri thon për shkak të vjedhjes nuk e fal kurrë. Ja Është e vërtetë. Njeri mund të fali shumë gjëra, mm -hmm. si për shembull vrasjen, plagosjen, çfarë çfarë <laughs> jo, fal tirin. Zgjodha, zgjodha vetëm një. Por pale... që e kam seriozisht, pjesën e vjedhjeve, mm. do nuk flasim për vjedhje masive që ne dëgjojmë, e qoftë të diçka shumë shumë e vogël. Shumë e vogël. Është diçka që nuk e nuk e toleroj dot. Është gjithmonë më mirë. A dhe kërkoje diçka? Po pra, e ka këtë. Mos ki dorë. Mos Dor. Mos kido. Po. Mos bëj dor. Mos bëj dor. Këto <laughs> <laughs> <laughs> se bëra uh, in dor bar, ti di. Dijeon, ti eltin churn që nuk fal. Ë një gjë që nuk e fal. Ktu sduron fare. Po e mendoja, pra po. Apo apo ti fal gjithçka? Po pra, po mendoja, po un jam un fal gjithçka. Pra Voltin. Po gabim e ke? Jo. Un po e mendoja, uh, po mendoja, s'ka ne gjë të keqe. Fal gjithçka. Ës zëmër gjër. Ti kesh shumë, nuk është se është, është vetëm Altini. Ke Papa Fransesku, ke ja. Jan disa. Këto kategori. Ojta, se duket e pabesueshme ty që mund të. Ja, monta ekzistojnë. Moby vjen tani, kjo quhet porcelain në klubin e mëmjesit. Mirëmëngjes ti gjithë. Mm -hmm. Është 7:37 minuta miq dashur. Nëse Tonin ca është anagrama, ju jeni duke dëgjuar mm -hmm. Club FM në 100.4. Në në gjësi, mishë të këni ardhur në Klav FM, në 100.47, 20 minuta në këto momente. <të> Unë jam blendit të bashkë me jerin me, me Altinin, Olten edhe Lorin, gjithët om gjësë me jube nga ora 7 dhe në orën 10. Olta, nëse mundesh qikosh pak atjetek mesajet e tua, etë më thuash, nëse në kanë shkrojtur në lidi me këtë në të shenë të shenë të shenë të shenë madhe. Pritë të vijë pak Altin. <të> në Britanin e madhe. Eja, Altin, eja, mishë të vjenë? Allini bambus te kafe në vëmën tjetër. Gjithgjë është e lejuarshme në klubin e Mqjesit dhe me qoftë fjala sa mirëçi ka kaluar tani rradha e oltës, Olta nuk e përmendit tek gabimet që nuk falte. Jo jo Altina na fal gjithmonë. Marrë marrën e kafes. Atëra, faleminderit. Manchester United dhe Chelsea. Bravo. Bravo. Është klienti nga Tirana 888 i mbanu numri fiton 2 bileta për ndeshjen e pikës. Manchester United Chelsea isën deshja. Lumt. 2 bileta. 2 bileta per uh filmin që është në Cineplex të Prempton. Filma janë premier të Prempton në Cineplex dhe filma ka ka bolle janë mm -hmm. me vënd në bitat e 1, ëh. Në Prempton i bie edhe 1, po kinemaja është hapur edhe mbajmë. Okay, okej, okay. okej fat mirësisht. Qësi, është pa, është nga çfarë? Është bukur, po të bëja një film me 31 pus. Me 31? Po kur me 31? Po shkon me. Kur do i bësh gjëra ti me 31? Ai e grua s'fiet ja çfarë janë. A do ta bësh ashtu? Imagjino një një grua që shkon dashim atë ditë. Shkon tash me datë 31, ora 6, i futi film, mëngjesisht po dal nga 8:30. Po sigurisht. Pashkain në spinë 9 po shtroj tavolinën po apo bastron un kam shërbëtorë fato qofet ato ato takosh mi po salcrat kush do ti bëi ty ato kush ka kush ti bën ty mësi ikim bashkë ulta shërbëtorët e ndajat ngjelën shërbëtorët e ty apo as më mos jeli qartë ja këtë fal do të mos jeli fal do të mos jeli ska lidhje me tjetër para e dyta mirësh shkosh në kinema datën 1 janar të na çorientove komplet Janar, se përje përshem u të keqë Klas viti tri <laughs> Jësë zhuar <juan grabi> shu Von, ingopur Kutim se qfar Një fjetur Një fut, i film Një gjirë o bërqef Përmi edhe mbredh me Edhe kështu e lo Kështu për them Do pak dalje për jasht Hap, hap dritarën e makinës Rosh rrash, rrash, e, e, e, për i e flat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kjo është dal e dalmja, për një anërë. E, mire, i lëmë në një anërë. Po prazë, kjo është e fantasi Öshtë dhe alme. Êshtë dhe më qëtësi, faktikisht. Për në të një ka drejtë. Sigurisht <laughs> <laughs> që kam të drejtë? Gjithë mohon. Liga Buevje në tani që sempre unë a kanëconë në shtitu i kësaj. Kënë gëmë ora në 7.22 minuta. Ju jeni me krymen e mqesit. Vare dhe KBFM në 104. sempre ma c'ho de fuoco che c'è dentro Questa volta va bufera e ha fatto il cielo nero e sembra aria che è più duro C'è sempre una canzone Per caso o per fortuna C'è ancora una canzone Quando un d'on po el vino Mentre in furia la bufera e il sangue fa su giro qualcuno urla che ora Le poltrone sono calde sani seduti san saldi finché lì dentro è solo calma E sei un particolare Dek referred të nj rë染ë, jo tëwie nj e rëstorën përën challenge. capacity mund mj asa, ekon aveng faqe. kër ebër shalën, ka ebër-shalën, korvitër korvye. E son fra il na cansonè che non fa dormire c'è ancora 'na canzona e ancora da sentire mentre la bilancia piega e non c'è via di fuga e la giustizia non si spiega mentre è solo mare aperto e non si vede un porto ed il futuro è un po' più corto e sei un particolare che vorrebbero ignorare e ci riescono se tu li lasci fare che sembra una canzone Perhazum ver jazever virtuna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 Mirëmëngjesi, si. mirë se vini ardhur në krypinë e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve 7:50 minuta në këtë moment. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Eltin. Hello. Mirëmjesëolta. Mirëmëngjesi. Je je je. ë kemi gjithashtu edhe Lori këtu, Lori Peresi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani e Ylli po më tregon te video është një histori shumë shokuese. Shumë shokuese dhe refuzoi ta shohë më, si murrën jetë mishin, por çfarë Qar, do të thotë? Nuk video? e di se, parase, uh, se di është një djalosh i vogël, nuk nuk e di se nga është, sepse videoja thjesht është bërë virale në faqe të ndryshme në internet. Okej. Okay. Por çfarë ndos në këtë video është një dialog, po them diku te 4 ose 5 vjeç. Mund ta tregosh uh, Lorin? I cili ka bënë këtë? Qka dotot smershëm do thëshon është edhe nj, nj, një një burr më i ritur i cili i mban kokën e ti kohon, dhe ai rrotullon trupin dhe ideja është rrotullon uh, 180 gradë ai mund të bëhet si, si buf i vërtet po oh, po shumë i si. mundshëm Por që është që elastik, e thëmrshme, do të provojmë asnjëherë në shtëpi. Do të thosh elastik, po mirë, nuk provoj domosht. Kjo po do të zgjidhë. Pse mundin pronta? Nuk e di. Ne mund ta provojmë këtu. Provojti, ta ta luajmë. Atëherë, Irina ka para lemëruar. Shikosh fëmijën që rrotullohet 180 gradë rreth kokës vet, dhe kusht i bën kokën. Ky rrotullon trupin 180 gradë. Është shokuese, kështu që, ëhm, kështu që kush ka zemër të dobët, leta zgargohet nga um, e kanë internet tani. Ju që jeni në radio rrinis, ka problem. Duket si e pabesua e shme, oh! por është e vërtet është në rëngjetësa Ok, bëga dhe me shpecijnë jevi Pa pa, me një herë është e frikë shme vërtet E shumë e sikletë shme <laughs> E jo, no, mirë është kretë normal, shumir, nuk shumir. ka asimdoj probleme Asin që? Filin mirështë është portfolio sigurishtë dhe... ndoj një Rënëgohë në vend Diçka e pa mundur për t'u bërë dhe me ndoni se mos ishtë ndoj montaj një montajë apo një rëngë E sotrisha ka bër video, por rezultoi jo. ja. se jo. Rezulton mm. se tën, aji jo. Ai mund të shikojmë brapa. Mira, ai s'e bën dot këtë. Domethënë ai nuk nuk është se kthej dot kokën. Nuk kthej dot vet, ka pra, gjithmonë nevojë për di gjë tjetër që ta mbaj kokën atje, ai do të rrotulloj gjithë trupin. Se sa, më thuaish duke e ecur, edhe të bëj ta kthej kokën brapë 180°. Jo, ashtu nuk është pamundur, nëse do të stërvitet edhe televizivi me kokën. Që s'e bën ashi që shi i vogël ai thonë më. Kjo është kjo është ky është momenti i yt për të rrotulluar. Ky është dur Altentambaj pa kokën rrotulloj. Nuk i dietë të sinxhet. Ta bëjmë radh. Po sigurt marrim më shumë vrrull e tikputet zverku. Zverku, zverku avashollor, të shajë të putet zverku. A ti 60 emisione ishim thënë ndonjëherë zverku në emision. Po ja u tha. Ishte ishte këont i dëshëjtë të tuaj. Duhet ti ke një mikrofon Lori që ta thonim. Ti Lori, cilat pjesë të pulës ha? Ej, nëse Tonin ca është anagrama për sot. Mhm. Mm Nëse Tonin C 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. Kush ishte vajza që pyet sepse ka hequr kshu apo s'ka hequr ashtu? Ah, nuk e di. Si juaj si apo se se kem. Mm, Le ti do të shoh. 374. 374 sepse është në numrin, numrin shumës. Tam, sepse është në numrin shumës. Dhe këtu e mbyllim. Nëse Tonin C. Dekart. Nëse Tonin Sa, ashtu është, e qelloj në numer shumë. Tarara papam pam pam. pam. Doaj shpijim edhe një pyetje nga aktualiteti pas e pastaj largohemi. Shkojmë në Kang, në Kang, në Kingo. Kang. Kang i Vallet. Hey, dhe është hapur dosja, është hapur dosja e Çezit. Ëm, a vë, a është bërë një pati në prokurorin lidhje me privatizimin e Çezit. Kur u bë? Ose mm -hmm. të quajturës oshë e në atëko Pasaj u quajt qezë që tani quajt prapë Oshë e Oshë mm -hmm. e Oshë e <laughs> Pytja është Sa ish ministra Esepse ka pasur ish ministra mm -hmm. Ish zëvendës ministra Ish këshiltar Ish ashtu e ish kështu Që janë paditur Në lidhje me këtë Po themi qështje Pytja është sa ish ministra Kanë qënë piesë e padis mm -hmm. Okej okay? E mos i zëmë zëvëndës ministrat, ata pa i lëmë Dekord Për ashtyje të lojës Vete ministrat duham, sa të sopë? Mm -hmm. 0619 27 22 22 Dërgonë me sa gjithuaja Gjove, ollëta, se këtu ka shtetër, ka shtetër ti Ka shtetër, shtetër ti Ka shtetër e um, Profesor Green, mishdashur, bashme Lily Allen, kjo është Just Be Good To Green E klab FM në 100.4 është 7 e 55 minuta Mjë më gjest që gjitha Jej Just be good to me, but just be good to green all i need is a woman to be good to me i'm an easy man i'm easily pleased if you provide me with everything that i need look you know i make cents a grand a so whole done to your sweet spending mind though you try never let you die what if i was broke we'd just still be spending time yes. i can't believe you would don't think please to to treat you good, I walk street with you, yeah. talk deep with you, yeah. even sleep and spend all week with you, and I'm off, you wish I put an end to the torment, stop, but one thing is not ever is boring, what would you rather me be like, I ain't never gonna change, are you ever gonna realise, people are always gonna talk about, me. look, people are always gonna talk about, accusation, I ain't even gonna laugh, but it ain't like you don't know I can, I try and try, though it's ever to my, angel faces, disguise for the devil inside. You're good to me, I ain't good to girls, me, I'm a bad boy, something every good girl needs, hey, honestly, could have worn all your tantrums, but I'm a naughty boy, and I always have been, what, and that ain't changing anytime soon, I can't have you with me whenever I move, whatever I do, I come back the good attracts me and the crook attracts you what we all got our ways remember us talking of course it was game but it's all gonna change now she got me cutting off links like i'm trying to show them. and treat you like okay get to today just speak to me i'll chat to chat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 Jo mm -hmm. the rumor mill është nga Rudimental bashkë me Anne Marie dhe Willheart. Mirëmëngjes, ju zi dhe më është keni ardhur program, më dashur ju përshëndesim tete 7 minuta në këto momente, mm -hmm. un jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Me Altin Nolten dhe Lorin në kamerën në 100.4, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 19 në këto valë. Dhe këtë ekran, ëhm mm um, nëse Tonin Ca është anagrama, vetëm mm -hmm. pak minuta na ndajn nga spauei fitosur se dashni kontrolli plot mjekesor në spitalin amerikan për anagramën e, e ditës sotme. Ndërkohë që kishim edhe një pyetje në lidhje me një numër ministrash, ëm um, në prit pritse e ditë në pyetje nga aktualiteti, një numër ministrash cilët mm -hmm. janë paditur uh, në indosje të chuar në prokurori dje, ngaqë në lajm i bujshëm. Dhe janë tre ministra. Tre ministra. Ësht Majlinda 523 moru numrin fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Majlinda, Bravo. Bravo, Marina, një lule nga bota e luleve, tre ministra. Mm -hmm. Mhm. Mm Dërgo anagrama është nën staciona. Nën stacionne. Me e. Mhm. Mm nën staciona. Mhm. E ka gjetur mm -hmm, e, e para Jeta 642 me barë numri, fiton kontrollën e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, wow, mm -hmm. Bravo Jeta. Gozës jeta si e parë. Wow, Jeta e para. Bravo Jeta. Jeta Marjeta. Jeta është Marjeta. Gjat. Po. Okej. Okay. Marjeta atare. Njësa Marieta. Po sërih më thot Marieta një herë më së tjetri. Gjatë shkurt. Tanë kur thot Marieta ka numër tjetër dhe jeta numër tjetër apo Altini? A është Altini Mari? Është idiot. Është sinjori. Sinjori nuk. Njëti nuk. Okej, shumë mirë. Altini ka një Z, miqdashur. A din ka një A din mund ta bëj, mund ta bëj më zë. Patjetër, pa patjetër. Ja, kush zëri aty. Është i sigurt sheka. Do të thotë patjetër duhet të kesh një firmë uh, shumë të njohur ose shumë të shtrenjtë për të qën, për të dukur bukur. Mjafton çalli se jeta gjushe. Okej, okej, dakoj. Ai, është femër, është femër. Është femër, nuk është femër. Po, është femër pra. Femër është ai. Po nëse të thefër do ishte Mashkull. Lise... Me a mashkull me zëtholle. Mashkull me zëtholle. Ose mashkull me zëtholle. Po ku shëtë ti zë të qështë? Oj, Loris, e nësë është dhe kemi parë. Me, me sa tim ne femër është. E, sigure të protën, jo. Ja. Tani, bë. me një që për pyet, është ose femër ose mashkull me zëtholle, po thotë. është femër, Loris. Letë të shojmë zë të qështë. Atëherë atit më zgullojit. <laughs> Patjetër. Le ta le, le ta gjejmë menjëherë. Unë unë unë mora kamerave. Le ta gjejmë. Po kush është? Jo vetëm gjithashtu. Nëse është është për mua atë faktin shumë e qartë. Mm -hmm. Patjetësisht. Gati. Le ta gjejmë. Po. Nuk mendoj që patjetër duhet të kesh një firmë uh, shumë të njohur ose shumë të shtrenjtë për të për të dukur bukur. Mjafton që ajo firmë ketë stil. <laughs> Okej. <Okay. laughs> U binde që është femër. Po edhe e gjeta bile. Atëherë, ehm Genti na ka shuar tur, thotë derisa nuk e kalon termin e gabimit, gjërat falen. Mhm. Mm mirë. Gabimet fal. Diskutohet. Por shpeshher 1% e që... mirë e gabimit duhet i faturohet edhe personave që na rrethojnë. Po. Komunikimi është mënyra më e mirë për të mos gabuar. Po mm -hmm. Genti. E drejt. Po Altini? Jo? Mirë e kam. Jo, po thoya vetë, dhe... s'ka çështon. <laughs> Koncepti i gabimit, domthonë varet se për çdo mund të jetë gabim ose jo. Po, po, po. Domthonë është relativ. Është vërtet është. Varet, kjo quhet gabim dhe kjo quhet diku shtetar gabim. Po sigurisht, po pra, sigurisht. Sigurisht. Po mirë, prandaj po e thosh ato unë çfarë? Se gabimet janë, domethënë, kur thua gabim, ka mm -hmm. një lloj nën në teksti që që nuk është ishte gabim, nuk, nuk ishte me dashje. Gabimet me dashje pastaj janë si thua shaje, apo kështu, të paramenduara, të, atë, të, nuk të mirë studiuara, no, të llogaritur. Kurse të një gabim dashje, një gabim i vogël për shkakun ka qenë film. Që A, ga, ja. gabimet shpesh herë pastaj afsh një po, një vonesë po, vogël duhet. Një gabim <laughs> i vogël duhet. Nëse, aha, yvese e thoshe që shpesh herë gabimet e vogla të falsme krijojnë dashë eksperiencë. Po, përvojë. Tam, po, po, përvojë. Njëu mëson nga gabimet. Normal. Arti ka shkruajtur, po thotë, "Dje e bëri ajo", thotë, "Un si flas". Un i flas i rob, ajo kresh. Si <laughs> po. Këshini gabimin e cilin a, arti nuk ia fal të dashurës. Uni flas si rrobë, ajo më thێت i kafsh. Po bra. Tur TV. Mos mirnjohjen, na thot Nikola, është çfarë ja, ajo nuk fal. Mos mirnjohjen. Mos mirnjohja është me të vërtetë. Po bra, gabimin e kapim, dhe dhe dhe mos mirnjohja. Jo, po edhe kjo, ky është i pafalshëm. A thua? Mos mirnjohja, po. Por është një gjë që ndosht rëndom shpes, kështu që. Është vërtet. Nëse do të mësoni pak me të mos mirnjohën, mos e merrni kaj seriozisht, sesa është fund i botës. <laughs> <laughs> Njerëzit këtu janë gatuar. Ja, shifte Olta. Ç-çë. Si ke qen gatuarun? Si kokë krmollës është. Ah, shikon? Duhet më njehosh. Po, bra. Është vërtet. Mirë, nejse se s'dua të. Dobi më dhe... madhës edhe të mos njehosh tjetrën. Mos ta rishit të gabi njehosh. Gabimin më i madh është mos njehosh vetën, Olta. Po, s'arrite të njehosh veten sikur si një tjetri. Oherë tani deri te fund. Me i vjenim pasyr, Olta. Kam plot. Ëh. Kam sy të altinit. Ëh. <laughs> Po mirë, ta hajde, hajde shiuper. Po lexoja në një në një libër që Pablo Neruda, poeti, mm -hmm. na pasqësh patur një bar. Bar, një bar, një Tam. një bar, një vend po ku një pietore. A, ah, okay. Tash se mos ishte një lloj bari. Ku mbante mbas banakut një pasqyrë? Mm -hmm. Në këtë pasqyrë përdorte për të mbushur mendjen misterinve që ishin ta. Po, ah, hmm. interesante. Donëm të dimë më shumë nga ç'mund të bënin. E të pasyur, Njërë një xher të pasyrën. Xher pasyrën e thosh. Shiko e veten. Nije veten. <gjë> <gjë> sa që po. e ke çka mbog. Ë ke vështirë se iknim në shtëpi. Edhe edhe një për rrugës, edhe edhe iknim në. E fundit për sad. Po, po. Por më duk interesante. Një pasyr për të bindur misterin sa ishin tap. Kështu. Kthejë mbasfakt tani Arctic Monkeys më thënë kjo është Do I want to know? A dua ta di? Ky se di nëse do të avdi Do I want to know? Thani, në krybin e mqesit në KLAB FM në 100.4 Ora është 8 e 13 minuta Më mqes Feel that you got shift the tide that sticks around like summer tenacity Have some mazes up your sleep Have you no idea the char inside I tramps about you nearly every night this week How many secrets can you keep Cuz there's this tune I found that makes me think of you somehow and I play it on repeat Until I fall asleep and spill and drinks on my settee You wanna know if this feeling flows both ways have seen it though know, Started hoping that you'd stay with us though I'll let the nights remain and make the saying things that you can't say to my a day Crawl I've never thought I'd call and run Give that a few Cause I'd always do Maybe I'm too Busy being lost to fall for So I'm you Now I've got a groove Crawling back to you So have you got the good been wondering if your heart's to open and if so i wanna know what time it sure seem i'm down and poker up i'm sorry to interrupt it's just i'm constantly i'm the coke i've tried when to kiss you but i don't know if you feel the same as i do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 U, felimderit, felimderit, felimderit Ankojështi nga kjo punë Kur ti vjen edhe njërështi duar të rëkanësi në rotul të e Absolutisht, kur Unë dijem e fatë që jam e s'josh S'bëhet fjallë Theater Do ju falë që do gabim që ju t'bëni Ta-ra-ra A më shumë se kajsh nuk bëjdo të për ju Oke, mirë Felimderit Mja më fëtë dhe kajsh sholët e se u lodhe u këputë Valaj U sëvan mes Me këtë mesashe në fundin Mesazhin e fundit që më erdhi. Pa, okay. Ka një mesazh nga unë. A ka ka mesazh nga unë? Ulta ka mesazh nga unë. E kam shuar mesazhin. Ti vonë më shkruan. The letter. Si mund t'i dëm? Letter të kam sill. Jo, ka shën një letër kam shuar atë në kufi, po diçka e tillë. Um E e kashin ju këngë vjetëri. Ëh. Ne të të kam çu, më dukesh atje në kufi. Prap nga Fieri është. Jo, jo, jo. Jo, jo, kjo është nga Gofirja. Po. Ëh, çu mund të ishte në në termat e sotëm me përkthyer diçka. Mesa është të kam çu atje në Facebook. Opa, po. Sa, ha? Si duket? Kemi pyetur sot se cili isha ajo, cili isha ai Gabima, po ajo Gabime, do të cilën nuk e falni kur. Nuk e fal një kur të shfar mund të bëjt i kush Në mënyrë që të mos gjej kur Pache. falje nga ju Elona në shkruan të të gabimet edhe mund të faljen Por gjërat nuk do tjenë kur njësoj E vërdet mm. jo. Po kur tjetëri nuk pendohet dhe nuk të kërkon falje Si i tjetri... bëhet, a duhet të falim Ja, o, kur, kur tjetëri nuk të kërkon falje Ka më shqipin unë se ka një konflikt hapur atje Pa, sigurisht po, Si i pra. qështja vazhdon mm. uh, Si i ndje me Pakistanin Trrrr Po, gjithës i, Iri da shkrua në, thotë, personalisht falë gjithmonë, por nuk harroj dhe nuk lejoj të përsëritet më, në një mardhënje shumë të mirë, lëndohem dhe asgjë nuk është më si më parë. Të një ka ditë shka, se unë këtë s'kuptojnë e njëzit. Më mendin që ti falë dikë, pëse s'duhet të harrosh? E pra. Mos rri, pës taj. Dakord, dakord. Idea është këtu që, Do të them, pjesa e faljes është e vullnetshme, por pastaj pjesa e harrimit është pak ja, Unë mendoj që të gjithë janë shumë egoistë dhe mm. nuk falin, ja, vë but, e kupton? Po pavarësisht se bëjnë sa i butë je t'i jëltin. Shkoj të gjitha. Jo po fal, jo. Jo ja, po, <laughs> me ty e ka here, se ti ti kshu. Jam në xhep, me mua e ka. Sigo. O uniem se rekord me atë që thot Altini që kur fal duhet edhe të harosh, sepse ndos pjesa tjetër që kur bëhet, po mirë po si a bën që të harrosh, atëre fillon edhe bëhet aq më agresive situata, mm. a, se ti kujton edhe gjërat që i ke falur teknikisht, por që kthehen edhe bëhen aq më agresive. Okej, okay, mirë. Është vështirë, nuk është cakollajt, jo, a? Gjithsesi. Nuk është cakollajt. Nuk është cakollajt, pra mos falni. <laughs> Papà Bjerë një shkurt Pa, pa, ta, ta, ta, ta, ta, mm. ta mm. mm. Ej, uh, kë vend i botës mm. Me gjemi të uh, këpjët Para se mm. të largohemi Sa Shumë, e bukurë që nga kjoj të një? Shumë të bukurë E di gjojnë për pak Për pa tjë dhe i Për tjë më derit mm. mm. Mama mm. Tata Tata oh. oh. Oh, oh, çelëmi no, no, fare. Dije, uh, do të dëgjoj një pyetje, dhe pyetja ka të bëjë me vendin ku ka patur mot shumë të keq dhe viktima. Ëh. Mm -hmm. Këtë dy ditë të shkuara. Po. Në një vend të botës ka patur mot shumë të keq dhe një numër të lartë viktimash. Mm -hmm. Ëh. 069 20 7222 dërgoj me një me <laughs> mesazh tuaj. Mesazh do të më bëni shumë fleta gjëra për ju më sot. Siç mund ta shihni.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 E fundë së nduku Në ora djetë keni tjela Si shpëllë Motë shpëllë O që nga për të që në fronë Mirë, mirë E vërtet Vajë, vërtet Qënë ga i qëmë e pra në qëgjimë e motit përso O pra, vërtet, dheri ta një pesave motit tim Që në smurë më rrufët së ulari Po jo a bëra më motin Nëse mësoj të bëj këtë, do të më bëjë si Çeçe. Se është kjo pjesë e punës. Do ta ham në pastaj. Po zgjidh punë, po zgjidh motin tim që ta hanjë. Po jo, po zgjidh timotin, po zgjera un ta lojra po zburi njëri ca këto prit prit jo s'e ka zburi ata çega në emrin ata prit prit sa e dit kthehemi mbas pak uh, jo jo jo, jo, tani, jo tani jo jo po po edi këtu ç'do vesh nga këto pa problem uh, Merry Christmas everyone nga shaking stevens tani në klubin e mjesit miq dashur ju po shëndej simora është 8:27 minuta mirë ngjesh ti gjive jeni në klavë fem në 104 Ra ra ta ra ra ra ra ra ra ra. Farem një duet, farem ndjesumë edhe për shërimin shumë të ëmbël, që i bëth këngës me Momenti tani a mele habimë clash 80 31 minuta, jemi me 1 minutë vonesë për kuitin me seri në klubin e mëmëjesit. Mhm. Kështu që le ta nisim tani. Ye ye ye. Yo jo, yo jo, yo. Jo. Yo jo, yo jo, yo. Jo, oh. Uh, uh, uh. Avher. Uh -huh. Un, uh, po të unit goza. Mhm. Un uh, po më ndaj se ta bëjm Toka dhe planetet e tjera. Mhm. Uh -huh. Dakor. Në mënyrë që t'i lë vend vetes që dalë edhe nga Toka. Sot kam nevojë se të. <laughs> të bukur. Çuptoj me planetë. Por dua lanis me një pyetje që ka të bëjë me Tokën, me to. me planetin ton. E në fakt me gjeografinë uh -huh. në Tokë. Pasë dy udhëpyes, secili është vendi i pavarur mm. me koordinatat më jugore në botë. Ëh, mm. më jugore. Vendi i pavarur mm. me këtë jam duke përjashtuar Antarktidën. Tan. Si një si një kontinento okay, që është në në në polin e jugut, është sigurisht më jugore nga të gjithë, mm. por nuk është një vend i pavarur. Ëh, mm. do. Dakor. Antarktida është tjetër gjë. Kështu që Një pyës, cili vend i pavarur mm -hmm. ka koordinatat më jugore në planetin tokë? 06-29-27-22-22, dërganu mesajtët uaja. Oke, okay, jeri. <laughs> Oke, okay. ojta. Okay, jasha, jasha. E, jasha. Jasha. Mm -hmm. Adelaida. <coughs> në Amerikë në Kaliforni, po bëtë nami. Në Amerikë është e vërdet. Bevo, kushtë e vërgjë? Në Amerikë, motë shumë i kërsh. 23 vdekur, më thonë. E sigurët? E sigurët. 23 vdekur, po. Në Amerik, ka pasur reshet bore, ka pasur të tornado shë e gjërash, gjërash të këqia. Pra, e ka gjithur besmira, fiton një lullet nga bota e lullet. Një pyrit i tjetër nga aktualitetit dhe ishte se në cilin vend është vrarë një regjizor. Oh. Një, po, një regjizor uh, 38 djeqar, uh, regjizor aktivist anti-ISIS është vrarë në mesë ditës mm -hmm. në këtë vend pra në cilin vent apo mm. cili është regjisor? Kjo është Loris. Jo, në cilin vent? Ah, në cilin vent? Okay. Nuk po e them, uh, nuk po e them uh, emrin e regjisorit për të mos sa dhan okay. si si si lajm. Jo, ose mund kuptohet pasas se nga është, nga emri. Të po tjuaj Roberto Specione për shembun, mm. apo Magjid Magjidi. Vao. Është vërtet. Por uh, po <laughs> pyetja është dhe në cilin vent ky regjisor është vrarë me me silenciator, me me mm -hmm. një pistolet me silenciator në me mes mm -hmm. të ditës. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Dhe ishte i nhosur për aktivitetin e tij publik kundër Shtetit Islamik. Shumë mirë. Kjo është mm -hmm. pyetja. Na është zgjedhur edhe zëri. Mos. Pa, ishte shumë e keq. Na është zgjedhur. Mm -hmm. Ishte ishte zgjedhur. Armina Mevlani. Bravo. Saktë. Dhe... Nuk mendoj që patjetër duhet kesh një firmë uh, shumë të njohur ose shumë të shtrenjtë për të qenë për të dukur bukur. Mjafton që ajo firmë ketë stil. Okë. Okay. Bravo noja. Katërtë 2 mbaron si, numri Noelës dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, ila e para që mm. mm. e ka gjetur. Shumë mirë. 834. A mendoni si, ta bëjmë tani lidhjen e shkurtër apo ta bëjmë më vonë? Ta bëjmë tani. Ta bëjmë tani lidhjen e shkurtër, okë. Okay. Dakor. Dakor. Atëherë, jemi gati për lidhjen e shkurtër. Perwindete Altin. Gati? Eri. Gati. Okë. Okay. Kënge e fundit në lidhjen e shkurtërisë e Rupi nga Kaiser Chiefs. Kaiser është gjermanisht për perandor. Perandori i fundit i Gjermanisë ishte Wilhelm II. Krevati i perandorit është një film i vitit 1973 me Pandira Idin. Filmi shluajtur tek Pallati i Brigadave. Pallati i Brigadave zhvendikoi ministrin Blodi gazetarët. Ashtu nga gazetarët prezant nuk postojnë një foto selfi nga ngjarja. Selfi i parë u shkrep në vitin 1839, atë kur skllevrit e anijes Amistad u rebeluan dhe morën kontrollin e barkës. Ngjarjet e Amistad u bën film hollywoodian në vitin 1997. Në film luajmë Anthony Hopkins, vetëm i Sir Philip Anthony Hopkins, aktori nga Welsh u kurorzoua ka Lorës nga mbretëresha në vitin 1993. Në 93-shin haveli u zgjot presidenti çekis. Presidenti i Shqipërisë atë vit juaj Sali Berisha. Presidenti sot juhet Bujar Nishani, ka zgjedhur Berisha. Berisha është portier i kombëtarit, i si lindur në Prishtinë, Luan Teclacio. Lazi është ekip nga Roma, të gjithë rrugët të çojnë në Rom, thot një shprehje. Kur je në Rom, bëj si roman, thot një tjetër. Roma Bangkok është kënga e fundit nga Baby K, ishte hit në vitin 2015. Bangkok është kryeqyteti i Tajlandës, prefiks Tajlandës është gjanë 76 Route 66 është një këngë një orë e zhanërit blues me gjemi tek blues iso të gërmuam për perlën e vjetën nga Gary Moore dhe jako vjen Still Got The Blues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 Hello, hello, hello. Mirësevini në klubin e Mqesitor. Tani 8:40 minuta. Gary Moore still got the blues. Në klubë familje 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Hello. Mirë gjithëva? Tung tung tung tung tung tung. Tashkia. M? Bus. Që 4:00. Dije pak tani. Le të shojmë nëse nëse arrim të Gjënë di diqënë të... Një, oh, pa, të ka shumë zëmë Për... Që është ka? Ka shumë zëmë Do, e përkërkoj diqëkam për... Uh... Po ta ullim pak S'kaj që, pak më vonë, pak më vonë Okej okay. Se dhej regluen, dhej regluen. Um, që, mos rëzitoj, da regullojnë, da regullojnë Ehm... S'kaj që... Mësë më rëzit ojtë ta Jo, asë njërë Nuk e dihjnë se kjo, për shumë të thot diqka Të zhurmës kjo. Të zhurmës të kjo. Alta. Kë nuk jide? M? Mm? Antë jone diçka. Po ja. po. Po ziën fasulet. Ne jo. Poni se gniavjon. Jo, ja, jo. Ja. Nuk është avion. Po qyse si? Rëndaj për mund do, do të gjenjim një version pak më të letë, pak më vonë që ta, të ta lehtëcoj diçka mm -hmm. Por kjo është, kjo është ajo që është, është njëti mjetë Më duke diçka me e thjeshtë, është mjetë? Mm. Mjetë iri, e saktë E thashë, pa tashë e ndoli, po e thashë Mjetë është Mjetë është Mjetë është Mjetë Mjetë Mjetë Mjetë Mjetë Mjetë O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o Napo Maya. <laughs> Ritardita. <laughs> si erë At si... në bor. Atëherë duhet të vijmë dha mua, gjithsesi. Për, frymë të bor në Male. Mm. Ti thua si filmin Partizani. Mm. Fiks. Si atë më kujtohet. Si dimri i fundit. Dimri i, I dimri fundit. I fundit. A? Dimri i fundit, po. Tamë. Nice, imazh është Rumania. Dalë tani. Mm. Si ishte ai dimri i fundit? E dini këngën? A, Goza. Jo, atë sa që do të kisha për shkak të sigurisë të dyja. Provoni tani në grupin e mëxhisin. Bravo. Ato flutojnë pra... no male. Ne ne ne. Djemtë tani. Ja pra. Po vetëm kaq luftojnë male. Po pastaj si vështajmë? A do jamësh pak shoq ku do unazhje? Hm. Mm. Hm. Mm. Ju jani të punandisni. Po po. E di jam pak që ne jeshim të bindur se do të arrinin patjetër tek shpella e Borës. Mhm. Oh, se plagosurit ishyn për buk dhe për roba Tu kan dojma t'i vajtë A shketër kërën A shketër kërën Nuk e hullë ta A t'inu Kësë kapim dhëtë Unë kam remixin nga Gentilako këtu A? Ma më përqenë në shumë Gjësikua Bëmina, edhe kjo ka E bukore, e se bukore Sotë për shumë <laughs> në gjithë quna t'janë okay. qumë Më gjithë trenda Shemë omëronë Gjitë më prana <müthe> Gjitë të tana Gjitë të tana Luftojnë mëre Luftojnë mëre Luftojnë partisani Nuk është e dëbore Muatë të më gujtoj Nuk është e dëbore është e lëma dhe është në skallit djetë është <laughs> di shka tjetër është di shka tjetër Tingulli që po të gjojnë Që që <gjeda> okay. që ne bë kërkojmë se qëfar Shkë tingulli këtu miqtashur Qëfar po të gjojnë këtu Të të të të të në momentin tek ditem tani ga, vetëm nga gari fryner fryner po çë fryner fryner po po çfarë era është çfarë po dëgjojm kush të marr këtë regjistrim po të shpëtya ja? 069 20 70 222 069 20 70 222 oki doki ne rregull okay. oki okay. oki okay, oki oki doko ddu... regjizori është mm. vrarë në turqi në turqi është sa silva 547 më ro numri fiton një dhurat nga wavex Wavex, ëm, le të themi ti për Wavexin. Lutam blend regjizori si ka emrin. Sa të themi doktorit? Ne do të marrëm emisionin, pastaj do të themi emrin. Po është Nuriu. Ti nuk ta thej atë princesë Turzia. A mos ti do dishte si si si quhet regjizori që zhvrar? Ëm, vetëm Nuriu mos t'i e thot. Të gjithë tjerë le të jenë. Ky kisë mbiemrin e kësaj yer. Naži yerf. Naži. Jo nuk është uh, ai. Se një nuk e hey, di. Me një fjalë, miq dashur, mm. është një është bërë një simbolim i vogël ose ose një stikër i vogël, si thot Waybacks, e cila ë, është një si thua një ngjice e vogël, një sticker mm -hmm. që mund vendoset prapa telefonit tuaj celular, tek pjesa ku është bateria. Kjo ndihmon shumë me me këto valët magnetike Sëndet, që, që që celularët kanë. Në mënyrë që mos dëmtoj njëri, një njeriu, mm -hmm. qofshin të tha të rritur, ambë të vegjël. Dhe ne do ta japim njërin prej tyre tani. Ja, Dam Silva. Ja, Dam Silva. Kemi ndonjë ja tjetër? Po kemi. Dakor. Ku e këtitonën në, Olta? Son se ti Faruk e kam telefonin tim. Po, po tu e ke pas telefonit, po është prishur telefoni. Po pse të është prishur telefoni më zonë? Nat. Natash është i. Do ta telefonin, nuk e përdor edhe si telefon, për zë gjellë. Olta mbanshuaj vaksinën e saj. Ja, vetë jeri dhe jeri ka me Wavex është një trekënd po. i superoz. Dëmës dëmës Shumë i bukur. Shumë i domosdoshëm. Pik pink. Qësi thot pink. Qësi jam, uh, për shkak se celulari kur zhindezur krijon rreth vetes një fushë magnetike, shkenca ka provuar se fusha elektromagnetike rrezaton dëmshëm, si mm -hmm. më pos pran trurit, zemrës dhe organeve të njeriu. Që çuçi. Kjo ndihmon duke e përkulur atë fushë mm -hmm. magnetike. Mm -hmm. Wavex Dhe nëse do një mësoni më shumë për Wavexin 069-65-32-103 është mm -hmm. nëmër i telefonit 69-65-32-103 mm -hmm. Këtë jemi shumë shpejt me më shumë në KLAB FM në 100.4 një përshëndezim që të gjitha 826 826 Try try. Jesi. Mirzik near the door na clubin e mjesesit Vale dhe club e fem në 104 edhe në ekranin e Club TV është dëshira ime më e madhe që të bërtasolta. Sepse bërt. Sepse nuk bërtasa duhet në shtëpi, kështu që duhet bërtasia. Ja për arsye pse më vërtet këtu mua. Po kjo është arsye pse unë bërtas ty, leva digit boga. Po <laughs> vjen insinuata tani për uh, marrëdhëniet e mia familjare. Mm. Mm. Ti ç'të duhet njëherë? Unë të flas njëherë për punën e shtëpisë. Po pse se ke vënë rësat <ride> për tasun ti? Le të bëjmë, le të bëjmë punë shtëpi e për sa i përket radios. Okej? I e bëoj. Ramdam to point space. Mirë, mirë. <heter> <heter> Ledi më thot Kili. Është vendi i jugor. Ëh. Dhe fiton një dhurat nga Wavex 017 për numerin. Bravo, bravo. Kili është mm -hmm. vërdi me koordinatat më jugore në botë Sepse shkon derit e këtoga e zjartë Në fund të kontinentit latino-amerikan Dhe në fund fare është pak edhe më në jug se sa Argentina mm -hmm. Si tu ashtë një mm. vjenë në Argentina si këshumë Pra në këtë në thënë kodë Argentina Nisa, më ka thënë që është një shurë më trejni Në mm në -mm. Jo, ja, ja, nuk është i shumë tren. Arteku është një, një nëndecë. Se... Dhe kam gjetur një një uh, një i cili që e bë pak më, pak më të lehtë. Është një mollë mm më -mm. e err. Pak më të lehtë. Jo, dëgjojini këtë. Okej. Okay. Ë uh, kërkojm kërkojm se çfarë po dëgjojm në këtë klip, miq dashur. 0692070222 nëse e zbuloni 0692070222. është një registrim original një jo, produkt studioje që që përëdhja është që farë për të gjojnë? Njeri në një ide? Pa, e ti e. A, njeri e ti ba, e thash, pa. Mm. Okay. Wow. Sikur e bërëm e të vështjerë. Jo, jo, kjo më është më ndërë. Jo, kjo është më ndërë. Kjo është më ndërë, kjo është më ndërë, kjo është më ndërë, kjo është më ndërë, kjo është Atë, jo, në këtë rasë, në këtë pasime rasën e parës. Edhe, edhe, edhe 5 pare. sekunda altin edhe e lëmë. Më bërë. Okej. Okay. Ky është tingulli misterios, 069 27222, 069 27222. Një pyetje nga universi me që ishim të këtë toka dhe planetet e tjera, më mm -hmm. ofrizim sot që kemi këta si, si bazë të pyetjeve meseri, më rejonit të pyes, nga të gjithë planetet që janë, cili është i vetëmi, më mm më -hmm. më që nuk merr emrin nga ndonjë perëndi grek o romake. Okej. Okay. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Cili është i vetmi planet që nuk e merr emrin nga një perëndi grek o romake? Mhm. Mm Okej. Okay? Dakor. Okej. Okay. Është okay. e thjesht, e qartë. 069 20 7222 Adam Lambert do të vitani, keşvet Ghost Town në Klev FM në 104, 856 mm -hmm. minuta më mm zgdashur. -hmm. You podiumi klubin e mëjesit. That last night in my dreams walking the streets a some old ghost town I tried to believe in God and James Dean but Hollywood sold out saw all the saints lack of the gains I could not enter walked into the flame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 the ghost tale Mirë mëngjesi Ora është të një nëntë e shtatë minuta Ju jeni me klubin e mëngjesit Në valet e klab e fem në një qinti ka adër Mirë mëngjes Ju orajmë një ditë fantastike është ditë e martë As fakt tërës Kur nisë me klubin e mëngjesit Pak vranët sot Pak vranët Nga nëmbazdit e ta ojtë të hapet Mun të hapet Në hapet në një kësu, në i klub Ma zdi dhe se Kjo s'ka përto hapur Ska i shërën duket Për rënd, fëton, nga kështirë e madhe Olta s'ka dalë farë Më duket se jemi në dimrë altin E dëjtë është olta Tip, tip, tip, tip, tip, tip Qa të temë këtu, këtu s'kam që të temë Ma mbjë dhe gojnë Po që këja një lajmë që vjen nga Amerika është mm -hmm. një kompanija tjeje Cila prodhon çaj të gjelbërt Me kanache e gjërat këti loj Paketimet ndryshme të më thënë mm -hmm. Cilat janë sigurisht për një konsumator Që e përqen këtë loj çaj Çaj qëhet Honest Tea Ose si të ashtë çaj i ndershëm mm -hmm. Dhe këta si një Metodat e marketingut kanë në fundet e kanaçeve dhe në fundet e shisheve të printuara citate të ndryshme nga njerëz të ndryshëm. Sa bukur. Po, citate të ndryshme nga njerëz të ndryshëm e kanë pasur si vegël këtë gjatë gjithë kohës në mënyrë që Njerëzit edhe bëheshin kurioz për citatin që do binte, e kemi pasurse edhe konsumon ndoshta diçka më shumë. Okay, dhe, dhe ideja është që para një dy ditësh të dielën në fakt, një zotri ka hedhur në Twitter një fotografi mm -hmm. që i ka bërë njëri prej njerëve prej shishëve të honesty, um ku lejoj një citat nga Donald Trump. Mm. Dhe thue ai, nëse do të mendosh, atëherë mendo në mënyrë të madhe. If you're going to think, then think big. Big. Donald Trump. Dhe kompania. Donald Trump e ka thënë. Trump e ka thënë, po. Mund të themi që është. Ming është sprijet më më të mëngjura se sprijet e tjera. Lëmë për dëshiruar. Nuk është ai ka shpjeguar kjo se kjo think big ekziston si shpreh, po. Kjo ky është citati i tij. Dhe kompania ka vendosur që pasi është njohur me këtë foto, ë uh, njëri nga njerëzit e lartë na atë kompanie, drejtori ka, mm -hmm. uh, ka ka ka shkruar ky është njëri nga bashkëthemuesit, quhet Seth Goldman dhe ka thënë se kompania është në proces të heqjes së të gjithë citanteve nga Donald Trump nga kanalet e veta. Pse? Mm -hmm. Kjo se kemi një problem të në ta, por që kur i kemi vendosur këto citate, a i nuk ka që në gara presidenciale dhe ne nuk duham përfshiemi në gara ah, okay. presidenciale a, po, det, Nuk kemi patur qëllim, po mm -hmm. që ta kemi, ta kemi Trumpin ose në një nga kandidatet e tjerë në këto, kur është vendosur a i ka që në thjesht një personaj Një rizakon shumë, po, mm -hmm. një personaj rizakon shumë, një rizakon <laughs> shumë Pa këtë këtë i tregoj një histori tjetër, kjo është akome të shmentur, se nuk është, kjo është Por është një grua e cilat janë shfutur në një supermarket, në një Walmart. Po. Dhe ka konsumuar gjatë pa. kohës ishte brenda gjithçka që mund konsumon të konsumonte. Oh. Po. Gjithë gjithë të konsumueshme. Wow. E kanë portalin. E kam sugjeroj që futesh i uritur për shkak të një supermarket. Fillon, oh. dhe ke gjera <laughs> dhe po, dhe mund të hash gjëra për shkak të, çpaketon edhe ti hash. Sa mirë ja ka bër. Dëgjojani pak të pak më vonë, klubi në, në mëngjes është shumë e bukur, por kështu policia njofton, policia të cilës e kanë e kanë kapur në mm -hmm. aktin e mblaçitjes. <laughs> Këtë zonjë Duk e ngrënë të qekolatën po, e 100 <laughs> po, ha, Të shdoj që që mund të hante Brenda supermarketit mm. Mm, mm, mm, Gozat mm. kanë menduar një fjallë për Shradio Pa, e mërtet është Doni që të abim të një Dekord, okay. se i doni Unë jam gati, alë tini besoj Do jetë gati, gati alë tini zagoni që tas që, Nga, që kam, kam lindur gati mm. Që që uh, letë fillojmë Shradion për sot Shradio Loja i që vendos djend kundur bajzave Në kërkim të një fjallet të vetëme Ok, gjolsan. Fjaliu AI është një veprim. Jo, ja. është një personazh. Jo. Amam. Ja. Kur thua jo tamam jeri, e ke fjalën nuk është veprim, është sjellje. Po. ë Jo, sjellje, por po flas për veprimin sepse është një fjalë që mban shumë kuptime në vetvete nëse do merreshim me, me veprimin, mm. atëherë mund ta quajmë një pjesë të veprimit. Ja, kuptojm. Domethënë është si thosh, është një gjysë e veprimit, është shumë filozofike. Është veprimi, duke mora verse. Fillon me b. Fillon me b. Jo, nuk fillon me. Është zgjasi bujaria, për shembull. E thënë. Hah? Jem jem i afruar ndoshta. Ja. Jo. Jo, atëherë është guximi. Ja, i, na falni çu na pash, ka qejë vështirë sa është, nuk jua shpjegoj dot. Në vetvete mund ti mbaj të gjitha ato gjërat. Jo me G jeri. Ja, gabimi. K, ja, k, k. Ja. Karakteri. Ha. ha. Jemë afruar jo. Ja. Është një gjë rëndësishme. Karakteri. Po kur flasim për njëriun, dikush mund të ket, dikush mund mos të ket, varet. Edhe kjo ngelet pastaj C. Jo, çfarë është teja? Me v fillon. V, vi, vi, vi ose v, vri, vri, vyr, ja, vri. Vri, vri fillon me v. Virtytet, këtë po mendojan. Je shumë pand. Lkundër da virtudave. Tek v-ja jemi. Ja, është diçka e mirë, diçka pozitive. VL. VL është. Bravo, ram vajza, që nga e vështirë, që e gjeti. E gjetëm shpejt. Vëllami, po, unë jam, unë vla, vla. Dhe grupi oflisja për veprimin është pjesa tjetër, ëh. Hajde vla, shara. Emra dhe emra. Ose a, nuk është ajo në, mm. oh, se më, se po më. Është një fjalë, një fjalë vetëm. Një fjalë vetëm. Oke, se më duhet të gjurë. Duhet të kem gjete, kem gjete, kem gjete. Po luaj, po luaj. Një njerëzore pra. Vëllat njerëzore, kthem pas pak. Amy Winehouse. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello, tani janë 9:18 minuta, da miqtë dashurë një me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Atë do bëjmë capun uh, të vogël shtëpi i tani. Mm. Krimfare do t'japim fituesin e, e pyetjes tonë lidhur me planetet. Tham, ky është i vetmi planet i cili mm -hmm. nuk e merr emrin nga një perëndij greko-romake për planetin e shtojtoka. Bravo. Toka. Exact. E ka gjetur Bledi fiton një dhuratë nga Electronic Land. Të gjithë të tjerët me Saturna, Jupitera, me Afrërditë. Venusa, afërdita mm. e me Marsa, vendosni për veten. Mm -hmm, e djela Plutonin këto janë apo mërkuri janë janë perëndy grek-romake përveç mm -hmm. tokës që nuk është një hetim mm -hmm. mirë pastaj kam ergën fituese e këngës ditës 265 i mbaron numri fiton një set me foto nga Kumi <laughs> oh bravo i qof bravo tim. i qof bravo mm -mm -mm. pastaj tingulli e ka gjetur Aureli dhe më ka thënë droni bravo droni mm -hmm. bravo bravo 568 i mbaron numri fiton një dorat nga electronic line është vërtet është një dron mm -hmm. miqdashur është sigurimi dron. një droni që po të dëgjoj javën e këtij Aje qon? Mhm. Mm Aje merrem me dronin e ti por është fluturimi i një droni që po dëgjojmë. Ai po shmoj. Super. Okej. Okay. Shumë shumë mirë. Bravo qoftë. Si Thi kish emrin dhe Alia Aurelio. Aurelio, Aurelio. Aurelio, bravo, Aurelio, shumë shumë i shkallët. Mirë, le të bëjmë një pyetje tjetër nga planetet në këtë moment në klubin e mëqesit. Kjo është pyetja e radës. Ting ting ting ting ting. Nimba e kuqe që është nishani dallues i këtij planetit, ëh uh ëh, -hmm. është në fakt 2 herë më e madhe se Toka. <rën> <rën> Vetëm njolla. ëh uh -huh. Njolla e kuqe që është tipari dallues i këtij planeti. Uh -huh. Ky ky është një planet i cili ka një nishan. ëh uh ëh -huh. Nishani quhet njolla e kuqe. Ëh. -hmm. Dhe kjo njolla e kuqe është 2 herë sa Toka në gjerësi. Pyetja ar cili është planeti që ka këtë njollë? Ëh. -hmm. 069207222 dërgon një mesazh mm. te juaja. Një printova pak më mm. parë se u tregoja një histori të një vajze. Ajo që cila, handa, si shmëdër, po hante? Ajo po hante, thjesht shumë, po. Ëh, është është një vajzë e re fajë me një brune, nuk e di nëse ti do ta konsiderojë simpatike ieri, por gjithsesi me problemin. Është mm. 25 vjeçë. Jo, nuk nuk nuk fuda të simpatike. Ja. Okej, okay, dakor. Është uh, një 25 vjeçare, e cila quhet Elida Lopez. Mm. Okay. Elida Kjo Lopez. Që nga emri i saj pra duket se ka diçka që. <laughs> no, tani problemi i saj është metamfetamina. Ëh, <laughs> droga, të cilën El... voilà. Elida Lopez e përdor Lida me shiring, Lida, Lida Short. Mm -hmm. Lida Lopez e përdor me shiring. Dhe un nuk e di, uh, nuk jam familiarizuar ai shumë me me metamfetaminat. Mm -hmm. Por um, nga sa di un nuk t'i havin uri, por ksa i kanë dhënë një rx të jashtëzakonshëm. Kjo Meshem. kjo ka ka ka bër metamfetaminë. Dhe pas ai në atë gjendje euforike të drogës ka hyr në një Walmart, në një mega mega store, një dyqan shumë i madh. Mhm. Mm Aty ka përdorur një karroc të motorizuar. Zakonisht o lien për njerëz që kanë probleme me lëvizjen, plesh plaka, mm -hmm. e asysh këto që, mm -hmm. kështu me gjë. Kështu, edhe lëvizin nga që supermarketi është shumë i madh, lëvizin me të. Kjo e ka marr për çeph, që të mos lodhet. Këpërgjira. Dhe bashkë me të, sish ka vënë njëri nga rojet. Mhm. Mm E shikon dhe që ecste me këtë uh, mjetin e motorizuar dhe pintë ver. Uh -oh. Që e parsh kishte një gjysh kishe ver, tha me veten, dhe u vura pastaj. E pash, pas sa që ndaloi tha tek sushi. Mori një komplet madh që ishte me 16 sushi, hëngri dy cop dhe e vuri prapë në vend. Wow. Pastaj kishte shkuar në një vend tjetër, kishte kishte marr diçka tjetër, hequr edhe që andej, tha shish kebab, që i pëlqenin. Pastaj pjesën tjetër kishte kthyer prapatun në në vend. Dhe në fund fare Ato i kuqishë ngrenë më shumë kësë marr një pul, kjo ishte situash ë, e pla hyrësore. Një pul e pjekur nga nga këto, në mulli, që piqen pulat ashtu, të cilin e kishë ngrenë shumicën e pulës. Tre çerekun. Në momentin që kishte mbaruar, i kishte përfunduar edhe dy shishe verë. Ojojojoj. Sa kanë thirrur policinë? ë, nuk është e ka, domethënë është i kanë dhënë një është një është i krim i lehtë i me zanfedaminos sepse të gjithë ushqimet që hëngri kjo bashk kushtonin 32 uh, dollar e 36 cent. Sipas ka bërë Brenda. Po themi diku te 50000 lekësh gjithsej pa. ka konsumuar Brenda në supermarket. Elida thotë që e dinte. Edija që paska bërë kjo. E edira që ishte gabim, thashë që boja të gjithë. Por nuk, nuk doja të haja për jashtë, doja të haja Brenda. <laughs> dhe kisha ftohtë ta përjasht. Po. po. Imagjino, pido shishe verë gjatë kohës që janë në supermarket. Haqa sushit, mërësi me sushit, fillohin... Dhe mbyllin me pull të me pie e kore. Një... Yeah. Me ta kebap edhe i put edhe një... Mbyllin me mëmbëlsir mm. në staj sa. Mund të gëtë edhe mëmbëlsir. Mm. Po që të të shkojnë mendja, ollëta. Që vëse të dojnë një foto si ajo për shumë. Mm. Foto, po të duesh, e diset që të duhet bësh. Jo të një morën, dhe shkojnë. Putu në një... Qa ishe kjo? Eco Market. Me i riu që është hapur. Shkoj Gjënë një nga këto me këshu Po, Vera, Vera ka nevoj për shëqëri Shkëm bashkë për deshe E pra Oke, okay. mirë Muam përqena dujë gjithë të si Nirvana këndojnë tani The Man Who Sold The World Mishdashur Në Klab FM në 104 Kjo është nga Ajo Natha e tyre E galuar në MTV Unplugged Dikur larg në vitin 1994 Jagu janë edhe një herë Nirvana We passed upon the stage Spoken wasn't well, although I wasn't there I said I was his friend, which came as a surprise I spoke into his eyes, I thought you'd died at last not me we never lost control are wrong. Vet tani. Ai, ai, ai. Ai dini se, dini se. Vet tani. Ai dini se, në Jeri në klubin e mëmëjes. Pesë arsye pse duhet i çojmë fëmijët të vizitojnë muzet. Muzeet janë si parqet. Duke ndihmuar fëmijët të shpalosin dhe çlirojnë të gjithë potencialin e tyre krijues, kemi mundsuar një gjë po aq të rëndësishme për ta sikurse dhe aktiviteti fizik. E rëndësishme është rëndësishme që ato të marrin dhe luajnë një rol aktiv dhe ndërveprues. Lëreni ato mes veprave, fotografive, skulpturave dhe pikturave, le të provojnë dhe eksperimentojnë, pasi shumë shpejt do të kuptojnë dhe vendosin se për cilës prej tyre tërheqen dhe frymzohen më shumë. I risin besimin në vetë vete, arti është një instrument shumë i rëndësishëm që favorizon vetë lërsimin e fumive. Të parit nga prani një vepre arti dhe përpjekja për ta kuptuar ato, i lejon fumia të ndërtoj një mendim të vetin për botën që i rethoni është argëtuese. Zakonisht muzeu nuk ofron shumë akses për fëmijët dhe punimet janë vendosur në lartësi që ju i e pak mundësi për t'i parë. Ndaj i mirë është të paraprakisht të informoheni për atë që do të vizitojmë dhe për të mësuar nëse ka guida të posaçme dhe për fëmijët një gjë kjo që do të na japë me siguri mundësinë për ta shndruar vizitën edhe në një mundësi argëtimi. I afrojnë fëmijot me të bukurën dhe mundësin për të shijuar atë. Muzet janë dryshë nga laborator të vërtet arti, ku ata edukohen me të bukurën. Pavarësisht, prej përkatsive sociale dhe kulturore, ato mësohen të vlerësojnë, veprat linja të ngjyrat. Mund të shprej indjesit e tyre në lidhje me toj, që më pas mund të shtuin ato t'i eksperimentojnë edhe vetë janë një alternative video lojrave. Ndryshe për e tyre, galerita artit janë në gjendje të ofronë fëmive, refleksione dhe hapsira që realiteti virtual nuk është në gjendje të wajap. Koja e kaluar në për muze është një investimi mirë për t'i largur ato prej tabletave dhe celularve dhe për t'i hapur më shumë mendjen. This is Club FM 100.4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 Gjeri Rengs, Gjeri Rengs, I see you Mirë më Gjesim, në Gjesim, mirë se këni ardurë në Klab FM në 114 Më i shtashurë i përshëndesim Gjore mi ditë fantastika, unë jam blendit të bashkë me jeri Mirë më Gjesim, gjitha Hello, në në hello Mirë më Gjesim, gjitha <coughs> Orta, cilësi i planetit e silika, një njollë e kuqe që është më e madhe se dy herë më e madhe se Toka. Jupiteri. Jupiteri është i saktë. Bravo Landi, bravo. Bravo! Me Kangjedor Landi fiton një dhuratë nga Electronic Light. Yeay! Shumë mirë. Ne tani kemi kthimin e Sharadios në klubin e mëqyesit, më ish dashurun dhe arti kemi mënuar një fjalë. Vajzat po na binin pas, se thua? Çuna an thoshin do bëjmë kthimin e Sharandja, do ta bëjmë kthimin e Sharandja në fund ju radhë. Në fund ne vendosëm që të bëjmë kthimin në Staradios. Do yeri, do yete vështir. Po ndërkohë kam <coughs> Ka fituësesh e Staradios ton që ishte vlera, fjala është, ëh, mm -hmm. Konstantina fiton një lule nga bota e luleve. Bravo qoftë Bra, Konstantinas. Yepi, yepi. ëh. Gorilla je, nuk është gorilla, hello. Er Ka Staradio. Ja. Ja. Braket. Bracket, po. Mm. Ës send? Ja, po. Mm. Bo... Ës në studio. E ke edhe në formën e sendit. Munda ke edhe në formën e sendit, po, por zakonisht është një gjë. Ës në studio natyral. Ëm um, uh, është BIM. Ës edhe në studio, po. Ka mundësi që është edhe në studio. Ës edhe në studio. Gjëmaj, në shkollë fare. Ës BIM. Jo, nuk është gja. Qëhet BIM. Jo. Bim. jo. Pem. BIM BIM qëhet. BIM BIM BIM. Pasi fillon me B. Natyral në majtë e jerit. Oj. Ej! Sjekën i kaqët të trashmë, jo, po, ja? Sjekën i kaqët të trashmë, jo. Letë mbaroj kërë nga lëti nëse. Po, bra. Sake ish. Mas! Mas! Po dhe ju kaqështë të dhimë, ishte në dhimën, dhimën jonë që, i than. E exageruam shumë në dhimën të ra. Po si, po si. Shë qërë, ma më në fund një herë. Kulo një herë i farë, as një gjëzë bënë. Da të ndihmojnë Lëri Farin Oke, okay, atëherë është një pem është një pem është një pem është një kastinën Kjëdon mm -hmm. me bë Që mund t'i vëm topa a, është shumë e bukur Po, oke Mund t'a zbukurojnë Mund t'a zbukurojnë Mund t'a zbukurojnë Ta zbukurojnë pre Më faljurë Shfar shuan i shuanit Zbukurime A nuk shuan i shuanit topa <laughs> Ja <laughs> Ja Nuk fanjë. i juajm topa. Diçë fiale topa unda nuk na diç mund ta përdorim as në mision. As, as, as papagajoi nuk i thot më. Iri, çfarë ke atë në dorë? Një top e, me ngjyra. Po ju duhim. Ai ri, çfarë e buke? Ja top nuk përmund në emision. Kjo ka në thënë Altini Zahurri. Jo, jo, ndërmjet një topi me ngjyra dhe topit <laughs> <laughs> <laughs> që ka ndryshim. Aha. Ku është ndryshimi? Çe ka dhën anti-stress ky topi. <laughs> Pas shtrydëri, shtrydë. <gjubi> mm -mm -mm. Mirë pra. Mirë pra. Po bëni një gjë tjetër ja, për çfarë? Jo, nuk më intereson. Kam përshtypjen që i kemi thënë të, të tëra këtu në klubin e mjesit për sot. Ato që ta mbyllim ç'i tani? <gjubi> o, gordi, gordi vërtet kur në shpinë, gordi për të, të ngra. Jo, po në fakt është e uritur sot. Çfarë të hahet atë? Vetëm ont. Vetëm ont. Çfarë të hahet? Po bashk mund të ham ndonjë gjë. Po, prapo, qëfar? Saltin e dhirë i tha nuk shmarë. në hatë Apo, do të qëkëm në një këshunga këto ofertat e Shumim këture Shohim dhe një menu Qëkëm një menu, kur në hatë, po, mirë mm -hmm. dhe ishte Nuk këti që qëmë hatë, po më hatë një që Edhe ty Po A shërëkë? Jo e ombëll Jo e ombëll jo, E ti që zdo a zdo të ombëll Kam përshyve në që ollë, ta e do të ombëll jo, ja. jo, jo Jo, ja. jo Ma e pak, ma qëkëm se si e <laughs> Ajë, po plesa sa sa shakarë ndërkohë, janë gjithashtu shumë të yndyrë. Nuk i them dot. Nuk i. Lojë fara lata. Po provoj të thua s'par. Ja, s'vendot. Futen te vadriçelaja. Ë, nuk mundem. Nuk mundem bëran shumë bugradë. Ja tregoj, ja tregoj gatë këndës. Okej. Pak më pak kompon. Për të mos na dhënë. Okej, u shkon nga re, nga Toby Luke. Ëh. Ës shumë e mirë kjo. Thua Miles miq dashur. Dhe në këtë në këtë këngë ka bër përshtypje, një cilësi rock. Në mënyrën se si këndonë të vilut në live tani, Thousand Miles, ora është 9.38 minuta jeni me krubin e mëgjesit në valet e Kleve FM në 17.4. Hello, hello. Më siguroj në ardhur në klubin e miqesit miqdashëry. Ju përshëndesim. Ës tani 9:41 minuta un jam blen ditë bashmejerin. Mirëmëngjes. Kemi Altinin. Mirëmëngjes. Oltën. Mirëmëngjes. Kemi edhe Lorën atje. Mirëngjes. Në klub e femrë 1004. Kemi uh, dëgjuam për shkakun që janë mjek me profesion. Nuk e di se sa e vërtetë është kjo. Se un po lexoj në një në një faqe nga mm. Comedy Central, që është një stacion i njerë televiziv i cili merret me komedin me gjithatë. Si që njoftojnë këta uh -huh. Në një Konferencë mjekësh Në një konferencë mjekësore Që shvillohet diku në bot ta. Ishim redhu shumë doktor uh -huh. Ati një një dhomë të madhe Një doktor Simpatik, një brunë në këshu uh -huh. Një hithet sa syra Një bion dheje Edhe kjo shumë e bukur uh -huh. Ishim paka shumë një monshtë Të dy të reqes ta. Por nuk një esh një se këshinarë Ndur nga vëndën ndryshme E filluan ta Si tu ashë Vënëre njëri tjetrin, njëra e tjetra mm. nga dreka pastaj u ulën pranë, filluan bisedën e vendosen që të ngjiten uh, lart. Mm -hmm. Mm -hmm. Në dhomën e tij. Para se të bënin dashuri, vajza shkon edhe e lan duar atje. Tah. Uh, I lau edhe një herë para se të ngjiten në dhomë. Pasajm basi kishin mbaruar vez doktorin. Po landhe prap po, po landhe prap duart. Q fillojta bezdisse doktorin. Po basham. E don pan i tha, a bëni pyetje ta se ti, më duket se e djetha, tha, po ti, kaq shpesh ai landuar do të jesh kirurgje. Mm -hmm. Ëh. I tha kjo, është sakt. Dhe ti e anestezist. E ta vinga ti. Së sendjeva asgjë. <laughs> oh. <laughs> po. Ai. Anestezist, pra. Deren, ah, ai kam vojta. Ai kam vojta. Interesant. Interesant, por s'i thash, ka den tia. Në raste nuk e di ç'at bësh. Si të rregojm do? Si të them dot, por si të them dot. Shkon, shkon një grua tek dentisti për shkakun. Ulet dhe kan rrike dhe hap këmbët kështu. Ja të dentisti më fali thot. Po jemi Tiri... tha ngatruar doktor. Është i bëhduar nëse vështonda, s'po dha. Nuk <laughs> ta kam nuk ta them. Unë s'e di, unë s'e yeah, okay. jo, di. <laughs> a do të shkoj altin në privat? Dua ta dëgjoj, dua ta dëgjoj. Unë s'po kam sa ide për se si cili di. A sasi mund të ha më dorë gjë jashtuar. Mos është anestezisë këty apo. Së cilin mund të bëj? Kam pëshimën se cilin mund të bëj. Së cilin është ginekolog altin. Përfundimin <hansha> e vet. A doktora, po më vjen. Ai ka dhënë një gol dhe është. A te jua ai? Famfarta, më duket se ka ngatruar doktor, po çfarë ka kjo? Ai ka rrike gjë në gojë tha. Ai jo. Them <laughs> <yo. laughs> mbas pak, kemi një meshet, një yellow flicker, mm. ne jemi një emision uh, familjar, kështu që. Po po duket. Them <laughs> mbas pak, është Lord tani. E djegën.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 think a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 I love nobody with it I love you We're alone now you don't know how long I've wanted to lock the door and turn the lights down low and put some music on it soft and slow Maybe we ain't got no plans to go I hope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 Josh Turner me Your Man në klubin e mqesit Faliminderit Joshit, faliminderit gruas të ti dhe familjes që në mështesin në këto kënë ka ishtë bukra pra më vërdore Plaverore po. U prak viti tri. Ej, doli dielli. Doli dielli. Ai u thash, ai u thashin ora 10 del dielli. Amëltin në fak në fak. Wow. Në <necessacă> fak kam dal nga parashikimet se do të prisnim. Ma i baka atë topin loriku këtu. Es ka. Ma i baka atë topin se duhet. Hajde mirë. Wow. A ther Bredhi më ka thënë Nada, fiton një lule nga protest. I vit dit opt tjetër. Faleminderit. Olta. Bredhi më ka thënë Nada. Bravo. Mbaruam. Mbaruam. Jeri keni dy topa të mëdhenj aty te Brevi. Ku do t'otë japim? Shikoj, kanë dy topa më të njëjtë. Ke me ke me. Kemi thënë që fjalën top nuk e përdoren në mes. Tam dy më të mëdhenj këtu. Hajtashi. Dëb dëb dëb. Jeri mos i preq sa të mos të beso po dësha. Ai është ai është glob. Mund të marrësh tjetrin, Jeri është më i madh. Ndaj mundin këtu të grabohet ato domate. Apo sipas edhe një kështu kë. Varet ai. Hopa. Të cekar këtu. Si <tot> e balenë, si nxjerr uji. Zim po si e balenos. Bravo, bravo. Si e balenë. Dot vaje ti Lori. Vetëm balenën nje. Jo, më nuk është kësaj, nuk ka nevojë ti vuri gjolta. Një grua e bësh, më nuk juet balenë. Sigurisht nuk mund ketë atë formë. Ne, okay. Sigurisht që jo. E mbyllim të. Orkestra Zaimi miq dashur do të vinë pas pak këtu në Clara Fan me 104. Programi sajuhet Music Box nis në orën 10 deri në orën 12 deri në mesditë çdo ditë me orgesën për klasifikimet muzikore më të mirë, lajmet muzikore, koncertet, turnet, albumet e reja që vijnë, po mm -hmm. të gjitha përmbledhura në 2 orë muzikë fantastike në Radio Klan FM në 104 nga Un Blendi, nga ga... Un Jeri ditën e mbar, nga Un Altini, nga Un Holta ditën unë... e mbar, <laughs> Lori, lori ditën e mbar, Apre, dip, Lori, apo bon, Lori ditën e mbar. Ta thymy po ja do ta thyej me topin po e thyej me topin tamam këtë radhë kot <laughs> themi sërish nesër e thash zon topin çao